Матір'ю молодої, щоб винагородити себе, привівши на світ нову дитину. Численні пісні цього роду, один збірник Чубинського, дуже неповний, усе таки містить в собі понад сотню їх, говорять про сексуальне єднання осіб різних професій, різних класів та різних національностей. Ми тут знаходимо як мельника, так і коваля, маляра та музику, ткача, купця, солдата, офіцера, москвинів, козаків, мазурів, поляків, міщан та шляхту, попів та попадів. А члени духовенства часто фігурують, і пісня явно дає їм певну перевагу. Катеринославські пісні висловлюють комічну цікавість, яким способом з'являються діти у попів та шляхти. Вони ж, бо, як кажуть, не смакують на солод кохання так, як наші смертні люди. І таке інше. З усього витко, що існує історичний зв'язок між звичаєм молотити жито, та цією частиною українського весілля з її найвиразніше зазначеним характером. Тому-то у вході весільних церемоній його реєструють саме тут, хоч у деяких околицях звичай цей і входить у першу частину. Приносять кілька снопів жита, переважно тих, що їх уже вживано для шлюбної постелі, кидають на землю і починають молотити. Молотячи роблять рухи, начебто відганяють горобців, що злетілися дзюбати зерна. Акт молодьби нав'язується до уявлення току, де мусять молотити збіжжя, який, як це коментує Потибня, являв собою колись місце для тих гер, ігрища, що під час них стародавні слов'яни, як то переказує нам літопис, робили безсоромні вчинки, продиктовані самим сатаною. Цими останніми церемоніями, що йдуть у супроводі Оргії, яка триває цілий тиждень, і в ході якої урочистість весільного свята досягає свого кульмінаційного пункту, закінчується святкування шлюбу. Розваги з приводу цього святкування тривають далі ще один або й кілька день у формі циганщини. Переодягаються за циган, жидів, москвинів, а жінки за чоловіків і навпаки тощо. Іноді наподоблюють церковного старосту, носячи з собою калитки та шкатулі для збору грошей. Бігають по цілому селі, випрохуючи та захоплюючи все, що трапиться – гроші чи споживу. У цій грабіжці москвини та цигани грають звичайно роль злодію, а жиди тільки переховують крадене. Потім споживу з'їдають, а гроші йдуть на горілку. По деяких місцевостях існують все так звані «перезивки», цепто тобто «перезивки». Перехід гостей з одного бенкету на бенкет до старости, дружка та інших по черзі. На цих бенкетах знову співають і багато п'ють. Але це звичай, що не мають в собі нічого ритуального. Хіба що урочисті запросини до старости і матері молодої, та ритуальний продаж їх у шинку, після чого вони платять викупник залишається зазначити ще один досить рідкий звичай на Полтавщині, який полягає в тому, що на батьків молодої надягають вінки. Якщо це була остання з їх дочок. На покуті, де перед тим сиділа молода, ставлять жлобка. Цей звичай, здається, має зв'язок з символізацією бочки, як жіночого принципу. Через тиждень після церемонії молоді обвідують усіх членів, приносячи до кожної хати по сім порогів, що звуться «великими порогами, які, явна річ, мають також ритуальне значення. Мабуть, можна пояснити цей звичай, зіставляючи його зі звичаєм